Втората лекция китайски афоризми. Бъди внимателен в своите мисли, те са началото на постъпки. За да прекосиш този суетен свят, трябва да знаеш пътят. Онзи, който се стреми към изгода, винаги се разорява. С отрицание нищо не можеш да отречеш. Власт и изгода, блясък и слава, който не се докосва до тях, той остава наистина чист. Но, но онзи, който се докосва до тях, и не се омърсява, той е два пъти по-чист. Разцветът и изобилието вещаят опадък и гибел. Семената на новия живот са скътани в повяхването и смъртта. Достатъчно е само да се откажеш от съперничеството в света и никой няма да може да ти съперничи. Който гледа небето от кладенец, малко вижда. Когато няма врагове, няма да има и война. Не се страхувай от тежкия труд, а от леките и празни разговори. Истинската тайна се предава покрай учението. Когато във волята няма воля, това е истинската воля. Който постига пътя на меча, не прилага Уражие, а противникът му сам се погубва. В пълнотата на живота няма методи. Примерно, много хора питат какво да практикувам, какво да правя. Ако ти имаш любов към Бога истинска, това е всичко. Всичко, всичко друго е без значение. Ако нямаш истинска любов... Може и да практикуваш нещо, но то е, няма голямо значение. Когато целостта е разсеяна, се появяват методите. Когато съкровенното е придобито, има истинско знание. Ако човек твърдо и неотклонно пази Дао, злото и демоните се отдалечават от него. Мъдрият е мъдър не защото знае, а защото никога не губи Дао. Следващите пътя на Дао са като рибите хванали се на въдицата. Няма по-хубаво нещо от това да се хванеш на въдицата на истината. Озлобените хора са натрупали в миналото голяма глупост. Тайните наставления са само за определени хора. Не аз съм този, който живее, а животът в мен. Усещането за освободеност, това е животът вътре в дао. Когато се роди истинното, тогава човек преминава през прохода. Лекото сърце, това е, което се придобива от великата пустота. Тоест от безкрая. Това, което е казал и за: Лекото е винаги вярно. Лекотата. Да пречистиш сърцето си, това значи краят на света. Света да умре. човешката доброта е източникът на много беди и нещастия човешката доброта тук само за малко ще обясня Шестия старец казва истината ще порази доброто защото и доброто и злото са се провалили пред истината но ако човек е истинен истината е вече с него истината не е с добрия човек Истината е с истинния човек. Добрия късмет може да вещае нещастие, което на свой ред може да е скрита благословия. Доброто, което се прави за да бъде видяно, е фалшиво добро. Седнал да чака заека да се блъсне в дървото и така да го хване. Това проза мързеливия човек. Съдбата се влияе и от добрите дела. Човек, който не търпи малките низгоди, никога не може да се развива. Който е роб на чувствата си, не може да е господар на своята воля. Бедите идват заради натрупано зло. Не са важни качествата на човека, а следва ли той дао, т.е. истината. Който не следва пътят е останка от миналото. В учението е важно осъществяването, а не заучаването. Онзи, който е ограничен във вижданията си, не може да има чисто сърце. Който обърне гръб на света, ще се издобие с яснота на мисълта. Никой не полива планинските цветя. Разбери безмълвието насред сред, шума. Ако водата не се мати, тя сама ще се избистри. Желанията и страстите са всякога света. Който е лекомислен, в постъпките си ще бъде оплетен в света. Преданият на учението отстранява всичко външно. Затова той може да се зре изначалното. С лошите хора трябва да бъдеш внимателен и строг. С обикновенните мек и строг. Постоянството на помислите ще преобърне целия свят. Щом ти е съдба, ще се срещнеш със дао. Щом не ти е съдба, няма да видиш нито далечното, нито близкото. Човек никога не е беден, ако може да си позволи да се смее. Осърдието постига невъзможните неща.